صلى الله عليه وعلى الالهه وصحبه اجمعين فاتحه اول الشطر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا تناظر يا مسعيم من الافراد الصبر تفاضلنا ان تعلمه ما هو عليه لقد Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini uh, Pada pagi ini kita akan bincangkan Amalan-amalan haji dan umrah Yang kalau kita membuat haji, apa yang kita buat? Dan kalau kita buat solat, apa yang kita buat? Sebab kita perlu sabar untuk membuat dua ibadah, haji dan solat. Pengertian haji dan pengertian umrah selamat dengarlah, ya. Pada mula-mula kita buat apa pengajian hati ni atau kepada pelaga yang pertama dulu. Haji artinya menuju Baitullah al-Haram kerana tujuan ibadah. Tetapi Bukanlah dia takat menuju Baitullah saja? Ada lagi tempat-tempat lain dituju. Tetapi lazimnya disebut menuju Baitullah. Kerana perkara yang pertama kita buat Baitullah dia pada dulu. Jadi selalu dalam takarif tu, ya dalam penerangan apa makna haji mengunjungi Baitullahil Haram kerana tujuan ibadah dalam mata yang tertentu tetapi kita bukan takat menunjungi Baitullah ada amalan-amalan lain yang kita buat untuk menyempurnakan amalan haji kita jadi hari ini saya akan terangkan pada pembulahan ini saya tidak akan terangkan ya Amalan-amalan itu berubah rukun atau bukan atau apa? Ya, amalan secara menyeluruh dulu kita buat. Ya, terbincangkan. Termasuk rukun, ya, termasuk wajib. Jadi amalan-amalan haji ini yang pertama sekali kita berniat haji serta berekraf dengan haji tidak betul. Sebab? Bagaimana yang telah jelas dalam hukum kita inna mal'abalu bin niat tersungguhnya amalan itu dengan niat, jadi pertama kena ada niat serta berekram yakni memakai pakaian ikram dan menjaga diri daripada perkara yang dilarang semasa ikram, itu amalan kita yang tahu ya. dan inilah yang dimaksudkan dengan arti kata niat yang terkenaan dalam haji tapi kalau saudara berkata, saya ini tahun ni ada niat nak pergi haji atau berniat nak pergi haji, itu belum niat lagi. loh. Itu baru azam saja. Berniatnya nanti bila saudara sudah sampai ke tempat niat itu, kemiqah. Ataupun masa saudara dah mengenalkan pakaian yang haram, dah nak keluar dari rumah nak pergi haji, itu baru niat kalau nak niat itu dulu. Tapi kalau cakap sekarang ini, saya niat nak pergi haji tahun ni belum lagi niat. ya. Ha, jadi... Amalan haji, berniat terseberihram. Berhukum di padang Arafah. Melontar jamrah akabah. Melontar tiga jamrah. Membuat tawaf haji. Bertai antara safa dan marwah. Bercukur atau beruntik. Jadi ada Pulau amalan ya, ulang Berniat serta berihram Berhukum di Padang Arafah lontar Jamrah Akabah Oh sebelum itu Berniat serta berihram Masuk ke Mekah untuk membuat tawaf kudu Berhukum di Padang Arafah Bermalam di Muzdalifah melontar jamrah al bermalam di mina tiga atau dua malam melontar jamrah ketiga-tiganya membuat tawaf ifadah atau tawaf haji percaya antara Tafah dan Marwah bercukur ini sepuluh amalan haji ada yang barbu ada yang rukun ada yang wajib, ada yang sunat kemudian yang ke sebelas membuat tawaf wadah bagi orang luar atau orang jauh Ketika anda pulang Dan amalan ni Bukan khusus untuk haji Membuat tawaf wada ni Atau tawaf selamat tinggal ni Bukan khusus untuk jamaah haji Atau untuk ibadah haji Siapa-siapa tadi yang pergi Mekah Nak meninggalkan Mekah Kena tawak ha. Hatta orang Mekah sendiri Ibu nak meninggalkan Mekah Kena bawa ha. Jadi saya ulangi Amalan haji Ya saya ulas. Kita dah niat setiap yang itu rukun, niat itu rukun. Pakai pakaian ihram tu aja. Jadi dalam masa kita sudah pakai yang haram pun yang kita berniat kita dah buat dua kali. Dah buat satu rukun satu wajib. Ya. Kalau tak niat, tadi tak sah. Tapi kalau orang tu tak boleh pakai-pakaian ikhram kerana uzur, dia boleh masuk. Dan dia boleh buat haji. Cuma dia kena damlah kerana tak pakai-pakaian ikhram. Ha. Tapi kalau tengah dia tak nak pakai-pakaian ikhram berdosa. Berdosa. Jadi dalam haji pun dia buat dosa juga. Tapi kalau dia tak niat, haji ni tak fahruz. Ha. Jadi niat itu ni Yang pertama ya. Terutama ikhram. Yang kedua masuk ke Mekah membuat tawaf kudung. Yaitu tawaf selamat datang jadi kita ni sudah dalam ikhram kita masuk ke Mekah membuat tawaf selamat datang tu dalam ikhram dan ini afdal sekali ya. walaupun tawaf fudum tu hukumnya senang ya. tapi afdal dibuat begini sebab bila kita nak pergi ke Mekah untuk beribadah haji atau umrah tu hendaklah yang pertama sekali kita lihat Kaabah Biasullah Sebelum pergi tempat-tempat lain, Kaabah itu yang pertama kita. Kemudian, setelah kita beri, uh, setelah kita buat tawaf kudum, ini bagi orang nak buat haji, setelah kita buat tawaf kudum, tak ada amalan-amalan yang kita boleh buat. Lagi. Untuk haji, tak ada. Kena tunggu sampai sembilan hari bulan Zul untuk berdiri di badan Arabah. Jadi lepas tawaf kudum tu, sampai Mekah, awak dahi haram haji, dah tawaf kudum, tawaf selamat datang. Ha, macam biasa lah awak, duduk di rumah, pergi semayang, pergi apa, tawaf sunat boleh. Tapi nak buat umrah, tak boleh. Jadi amalan haji ini, belum ada lagi yang boleh buat. Nah, itu yang dikatakan, amalan haji itu, haji ifrat yang dikatakan itu, nanti kita akan bincang pula, cara haji ifrat ini tadi. Ya. Ha, jadi tawaf kudum, kalau tawaf selamat datang, lepas itu awak nak buat tawaf sunat, hari-hari itu boleh. Tapi awak sekarang kena menunggulah. Untuk mengerjakan amalan haji yang selanjutnya. yaitu yang ketiga. Berhukum di padang Arafah. Pada sembilan tuan hijau. Lepas awak hukum di padang Arafah. Ke mana awak pergi? Pergi ke Muzdalifah. Untuk bermalam di Muzdalifah. Lepas itu. Pergi ke Mina. Untuk melontar satu jamrah saja, Iaitu jamrah Aqabah, jamrah yang akhir. Jadi Jazoola, Huska, Aqabah, yang akhir tu dilontar tujuh kali lontar. Jadi itu amalan kita yang kelima. Ya. Amalan kita yang keenam bermalam di mina. Jadi hari 10 tu kita dah melontar pagi, hari raya Haji tu. Malamnya kita kena bermalam di mina. Bermalam dua malam pun boleh, tiga malam pun boleh. Sebab Al-Quran menerangkan, "Man fi yawmayni fala ithma 'alayhi, wa fala ithma Siapa yang nak mempercepat tak berdosa dan siapa nak lambat pun tak berdosa. Itu maksudnya mempercepat tu bermalam di Mina hanya dua malam. Dan melontar pada siangnya hanya dua hari. Itu namanya nafar awal. Nafar awal tu maknanya awak keluar dari Mina lebih awal. Jadi awak dah pergi Arafah hari lapan, hari sembilan, awak pergi ke malam awak bermalam di Muzdalifah. sembilan malam sepuluh, sepuluhnya awak pergi ke Mina melontar Jamrah. Malamnya awak kena bermalam di Mina 10 malam 11. Besok siangnya lepas Zohor nanti hari 11 awak melontar tiga jamrah. Malamnya kena duduk lagi di Mina bermalam di Mina. Malam 12, hari 12 awak melontar lagi tiga-tiga. Kalau awak nak balik boleh balik. Dah habis amalan haji awak. Tapi ada amalan lain nanti dibuat di Mekah, ya. Ha, ini kita cerita Minah saja. Balik Mekah Tak payah terminal lagi Jadi bermalam Tiga malam boleh Dua malam pun Boleh Melontar pun boleh Dua hari Dan boleh Tiga hari Itu selain dari hari yang sepuluh Hari sepuluh tak Sampai dari Musgalipah tu memang wajib melontar Satu jamrah aja tujuh kali dalam lontar hari pukul bermalam malamnya besok lontar lagi 3, 3 jamrah, bermalam malamnya besoknya lusa nya melontar lagi 3 jamrah, balik dah tu ha. dapat awal beredar lebih awal kalau dah afdal dapat tadi boleh juga bermalam lagi 3 lagi satu malam dari 3 malam siang nya melontar ha. balik lagi. Kemudian, itu kerja di Minah itu sudah kan? Kemudian kerja di Arak di Mekah, Iaitu membuat tawaf ifadah atau tawaf haji. Kerana tawaf ifadah atau tawaf haji ini tak boleh dibuat sebelum Arafah. Sebelum Arafah. Meski kita sudah Arafah. Ya? Lepas tawaf, sa'i antara Tafah dan Marwah kemudian bercukur atau berbunyi dah habislah amalan haji awak itulah amalan haji jadi kira-kira 10 amalan yang awak disuruh buat untuk haji kalau kita nak ingat ini, kita boleh ingat kan ya? niat, kita boleh masuk Mekah, buat tawak kudung tunggu hari 8 terkeluar nak pergi ke Arafah di, di arah pam berada pada hari 9 siangnya, zohornya, malam pergi Muzdalifah, pagi pergi Mina melontar jamrah. Bermalam di Mina dan melontar dua jamrah lagi, eh tiga jamrah lagi untuk dua hari atau tiga hari. Kemudian balik ke Mekah untuk buat tawaf. Lepas itu sa'i. Lepas itu qob. Habis. Tapi, yang saya sebut ini, boleh di dulu dan boleh dikemediankan. Ini cuma saya sebut ini amalan dia. Amalan dia, apa nak buat? Apa nak buat? Ha. Macam mana cara buat? Itu ada dia punya cara yang ada sedih. Sebab itu kita terangkan. Jadi, boleh kita kata, kalau kita nak ingatkan, amalan haji ada 11 amalan itu amalan yang besar lah. kemudian ada amalan-amalan kecil lah. itu masuklah lah dia punya doa, dia punya apa, wirit-wirit itu semua masuk ke dalam tu jadi sebelah amalan itu amalan haji dan kalau amalan umrah pula lima amalan saja lima amalan berniat buat tawaf umrah buat ta'i cukur bila nak balik tawaf tapi kalau sama tawaf wadah ni, lima. Tapi kalau kita tak amal omrah, kita hanya Macam tadi abal haji, sepuluh. Sebab tadi kita terangkan tawaf wadah ni, ialah untuk semua orang, yang buat haji ke, yang tak buat haji ke. Bila nak tinggalkan Mekah, kena tawaf wadah. Hatta orang Mekah tu sendiri, bila nak keluar negeri, kena tawaf wadah. Yang sebenarnya Tawah Kudum begitu juga. Ada ulama-ulama katakan Tawah Kudum ni bagi semua orang yang datang ke Mekah. Kalau dia tak buat haji, tak buat umrah pun, asdalnya dia pergi Tawah ke Tawah, Tawah Kudum ni. Nah. Sebab tempat yang terutama di Mekah ni. Tawah Baitullah Al-Fatihah. Yang Allah Ta'ala jadikan kebelak beri khabar sendiri. Itu yang kita boleh-boleh tunjuk. Jadi itulah ya. Yang kita kata Bila kita nak buat haji Seberapa bolehnya Kalau Ini yang ya, Kita masuk ke Mekah dulu Ha Sebelum buat Apa-apa amalan yang lain Mekah dulu kita tuju Untuk tawaf di Kaabah, Ka'bah Kalau dah memang kita buat Umrah Dah tentulah Perkara yang kedua Kita Tawaf Ya tengok Ah, ha, Mula-mula niat haji dan umrah Ah, ha, Mula-mula dia umrah Kemudian masuk dan untuk buat tawaf Kita takut pergi mana Tapi kalau buat haji Kadang-kadang Macam sekarang ni ada juga Orang-orang yang buat haji Dia tak masuk Mekah dulu ha. Ada yang Ini yang baru ni sekarang ni Pasal masalah rumah Masalah tempat tinggal Misalnya ada satu pembola itu. Dia dari Singapura. Itu. Terus pergi Madinah. Terus pergi Madinah. Jalan Madinah dulu. Jalan Nabi SAW. Boleh. Bukan tak boleh. Kemudian dia tunggu dekat Madinah. Dari Madinah. Dia terus pergi Mina, Dari Mina Dia masuk Arafah. Dari Arafah, dia pergi Muzid Arifah. Kemudian pergi Minah melontar balik lagi. Yang sebelum-sebelum semua. Dah habis melontar semua, baru dia masuk Mekah. Jadi dia tidak jumpa Kaabah Rasulullah dulu. Pasal apa? Dia tak ada tempat di Mekah. Sebelum itu. Sebab, kenapa dia masuk kemudian? Pasal? ada setengah-setengah orang tu, dia habis haji saja. nafar awal dia pun beradik Mekah, dia tahu, dia ukur pun balik. Jadi petak tinggal sudah kosong. Orang masuk. Orang baru masuk. Jadi ini masalahnya. Orang ini sudah pergi Arafah, sudah pergi mina, sebagainya mana, akhirnya pergi Mekah. Nah, tapi kadang-kadang Mekah ni tak boleh dielakkan lagi. Masa tempat tak ada. Orang oh, nak masuk tempat, dari tempat nak Tunggu orang keluar, nak masuk. Berapalah besar kau Yang datang ni beratus ribuan tu nah. je. Jadi itu satu masalah, sekarang masalah. Ya. Ha. Dan ada pula yang masuk Mekah dulu, datang awal, masuk Mekah dulu, buat Haji Tamattu'. Ya. Buat Umrah dulu, masuk Mekah. Sebelum Haji, keluar dari Mekah ke Mina, Abul Fadlah. Ya. Ah ha. kemudian pergi Mina, pergi Arafa, pergi Muzdalifah, balik Mina, balik Madinah. dah dah habis, habis Madinah ke? Baru masuk Mekah balik. Ha, itu ala kuliah lah. kita kata dapat juga pergi Mekah kalau kalau. Jadi yang saya mahukan di dalam apa ceramah saya pagi ini kita hendak kita nak fahamkan apa yang kita mesti buat bila buat haji. Ha, itu. Kena ada gambaran dalam kepala kita. Jangan nanti sampai di sana kita Katakanlah ini nak buat apa? Sebaiknya di mana? Itu tak boleh. Kita sebab-sebab kita tahu, kalau kita. Ada. Jadi amalan haji 11 amalan termasuk tawaf wadah. Amalan umrah lima amalan termasuk tawaf wadah lima. Amalan. Dan amalan umrah ni tak ada tawaf kudung, tak ada tawaf kudung. Tawaf yang kita buat tu, tawaf murah pula. Ha. Dia begini, matalah. Bila kita masuk ke masjid, ya, mana-mana masjid, apa perkara yang kita patut buat dulu? Tahiyah tu? Setelah kita masuk niat etika, tahiyah tu? Masjid ini tahiyyatil masjid ni kita buat sunnah hukumnya tetapi dalam beberapa hal tahiyyatil masjid kita tu boleh gugur boleh gugur, tak payah buat tahiyyatil masjid macam mana? bila kita masuk semayang fardu dari diri kan? ada tahiyyatil masjid lagi? tak ada lah, terus kita ikut atau kita masuk masjid Sudah hampir kamat Kira-kira kalau kita buat Tahiyatul masjid tu Tak dapat sempurna jamaah kita Kalau kita nak buat Qabliyah pulak lagi Jadi kita satukan Tahiyatul masjid tu dengan Qabliyah Misalnya kita nak Semangzor Kita datang orang dah kamat Cuma Kita tengok imam pun dah hampir nak habis apa Dia punya apa sunat dia Dah nak kamat nampaknya ni Ah, kita pun niat Tabliyatul, ah, tabliyatul Zohor misalnya Sunat sebelum Zohor, serta katakan Tahitul -kata Masjid sekali dua buat dua rakan Habis kita sepanjang dua rakan, orang kabar kita pun ikut Tapi kalau kita buat Tahitul Masjid buat pula sunat lagi, nanti luput pula Terima kasih ni. Jadi, gugur Tahitul Masjid Tapi hasil Makna at Pengertian Atau fazilat Tahitul Masjid Macam mana? Asal kita masuk masjid tu Jangan terus duduk Jangan terus duduk Mulakan dengan semayang ha. Jadi kita kalau masuk ke masjid haram Ke Kaabah Baitullah ya, Jangan terus duduk Kerja kita yang pertama Tawaf di Baitullah Sebab Tahiyyatul Masjid Haram tu Tawaf ha. Tahiyyatul Masjid Haram Tawaf. Melainkan dalam hal-hal yang kita sarapan atau orang penuh tak boleh masuk atau dah kemat akan nak suyang tak ada tawaf lagi ikut saya lepas itu bawa tau Tak boleh. Tunggu. Jadi kalau kita masuk buat umrah kita niat tawaf umrah. Kalau kita masuk buat haji tak boleh niat tawaf haji. Pasal apa? Kerana tawaf haji tak boleh dibuat melainkan setelah Arafah. Ha, kalau sebelum Arafah, tak boleh. Tawaf haji. Jadi tawaf apa ni? Tawaf selamat datang lah. itu Ada orang sebut tu nama tawaf jahir lah. Tawaf jahir lah. Tawaf ucapkan selamat. Dan ini saya akan terangkan dengan lebih jelas lagi. Masa kita menerangkan cara buat haji. Diperatkah. Samatu'kah. Kirangkah. Itu ada baknya. Jadi dalam uh, bahasa ini kita terangkan amalan haji berdua. Jadi kita ingat amalan haji ada 11. Amalan umrah ada 5. Ya. Antara amalan-amalan tersebut. Ada yang dinamakan Rukun dan ada yang dinamakan wajib dan ada pula yang sunat saja dalam amalan-amalan kita jadi yang rukun mesti dibuat kalau tak dibuat haji tak sah rukun ya tak boleh tinggal dan yang wajib mesti dibuat tetapi kalau tak dibuat, haji mesti salah lagi. Cuma kena dap. Yang sunat macam macam Buat, Alhamdulillah. Tak buat pun, tak buat. Cuma kurang potila. Lawat tak dapat balik, lah, awak tak buat yang sunat. Nah, ha, tapi tidak merusakkan haji. Jadi yang kita kena jaga ni, rukun dan wajib. Alhamdulillah lah kita syukur lah pada Allah SWT Rukun ni tak pernah ada orang Ya Kalau cuai kan rukun ni tak dapat lah haji ha, Macam yang baru-baru kita dengar tahun lepas Misalnya ada orang kata ada jamaah yang tak dapat rukun je Arafah Ya Kalau tak dapat rukun je Arafah tu maknanya tak dapat rukun Dan rukun Arafah tu pula rukun yang terbesar sebab Nabi SAW bersabda Al-Hajdu Arafah, kata Nabi. Haji itu Arafah. Maksudnya, yang terpenting dari amalan haji itu pada musim haji berdiri pada Arafah. Kerana itulah perkumpulan yang terbesar umat Islam. Dan disitulah turunnya rahmat Allah SWT dan keampunan kepada jamaah yang mengunjung haji. Mengunjung baitullah untuk buah haji. Dan hari itu cuma satu hari saja. Jadi kalau awak tak dapat hari itu, habislah. Tapi kalau Ka'bah tu, awak nak tawar, bila-bila boleh tawar. Ya ke? Ha. Tawar rukun, tawar haji tu kalau terlambat pun tak apa. Tapi Arafah tak boleh terlambat. Masa dia, dari lepas zuhur, sampai subuh, besok. Masa panjang. Ya. Jadi kalau orang sampai Arafah tengah malam pun, bisul dapat Arafah lagi. Walaupun orang semua dah, dah buka khidmat dan angkat tu, betul ya. Awak tahu dia punya Arafah, dia akan tutup tidak Dapat haji nah, Jangan kalau sampai subuh, sampai subuh tak dapat Sebab masa dia Daripada tergelincir matahari, waktu Zohor Sampai Subuh Masuk saja subuh, hari raya, haji itu Habis Arafah Tetapi yang Afdal dia duduk di Arafah itu Antara Zohor, dari Zohor Sampai Asar. sampai akhir Arafah Maghrib kita beredar itu nanti saya akan terangkan dalam bahagian sendiri. Dia berbicara tentang Arabah. Ya? Ha, jadi, macam Arabah itu pun. Tak boleh tinggal. Tetapi katalah melontar jamrah. Atau bermalam di mina Tak dapat bermalam pergi Minah. Tak dapat lontar jamrah. Ya? Kenendam. Hadisah. Tak ada awak ni tak dapat nak melontar wakil kan? boleh, pasal itu melontar tu ada amalan yang agak mungkin orang tak dapat tak semua orang boleh buat, wakil kan? boleh kalau ya. uzur tetapi kalau orang tu sengaja tak nak bermalam tanpa uzur, dia kata saya nak bayar dam saja penosa tu juga kiranya, pasal apa? benda tu wajib benda tu, perkara tu wajib Cuma kalau tak dapat nak buat adab, tapi kalau sengaja tak nak buat, kemana? Itu salah kuranglah amalan kadia. Adanya nah, sini kita kena jaga. Walaupun perkara itu wajib yang boleh bayar dap, tetapi seberapa boleh kita kena buat, ya. kerana memandangkan dia wajib, walaupun tak sampai ke peringkat hukum, walaupun tak sampai ke peringkat hukum. Nah, yang ada pilihan ni sunat sunat ada pilihan lah. Kalau nak buat boleh, tak buat pun tak boleh. Yang wajib mesti buat jadi wajib haji mesti buat kecuali unzor tak dapat nak buat diganti dengan penjelasan tentang rukun-rukun ni ya. kita dah katakan rukun haji ada 6 perkara rukun umrah ada 5 perkara ya. kita bincangkan rukun haji dulu 6 perkara jadi tadi kita dah kata Amalan haji ada sebelah. Tapi yang rukunnya enam. Enam tu pun yang satu tak masuk amalan. Cuma dinamakan tertib dalam amalan. Jadi rukun haji enam perkara. Yang pertama niat haji. Yang kedua berupuh di padang arafah. Yang ketiga bersawaf ibadah. Yang keempat bersai antara Safa dan marwah. Yang kelima bercukur atau bergunting Yang keenam tertik Ini rukun Ini yang tak boleh tinggal yang lima perkara Niat haji Hukuh di padang arafah Bertawaf, ifadah, bersa'i Bercukur atau bergunting Salah satu ni kalau tak dibuat Haji kita dikira tidak tak ya? Dan di antara Lima rukun ni tadi yang ada masa yang mesti kita jaga masanya itu, rukuh je alamah. Itu yang kita mesti jaga masanya, kerana masanya itu terhad. Kalau tak dapat rukuh, habislah. Tak adalah haji bagi kita pada tahun itu. Jadi itu yang dia katakan tadi, ada tengah yang mengatakan, jangan ya, tak dapat rukuh, tapi apa yang kita dapat cerita bukan tak dapat rukuh. Semua mereka tu tak dapat pergi ke kawasan orang ramai yang ada kema-kema tu semua tak turun dari bus ke apa tapi kalau bus tu berhenti dalam kawasan Arafah pun dah cukup awak tak turun dari bus pun tak apa boleh ha. asal saja dalam kawasan Arafah kawasan Arafah tu ada kawasannya ya, ha. masjid yang ada di di kawasan Namirah tu masjid Namirah namanya tu Ya. Itu mesti separuhnya dalam Arafah, separuhnya di luar Arafah. Jadi mesti ada sepadan, ya. Itu yang perlu ada masa kita kena jaga Arafah. Tapi kalau tawaf ifadah taif juqo terlambat tu, ya. nah, kemudian kita bercakap tentang tertib, tertib rukun tertib pada rukun ni yang wajibnya tertib tu, hanya pada sebahagian rukun tidak semua yang mesti ditertibkan, yang pertama sekali niat, so, mesti pertama sudah terang. kalau awak pergi Arafah belum niat haji tak salah, sebab amalan tu simulakan niat niat tu kena jaga, tu yang pertama Lepas niat Awak Kena pergi di padang Arafah Dan padang Arafah ni Atau pergi ke Arafah Ya Adalah rukun yang kedua Yang mesti ditertibkan Dengan niat itu tadi Ya Yang ketiga yang mesti ditertibkan Tawaf haji Tak boleh awak tawaf sebelum Arafah dan ini tiga ini mesti bersusun pertama niat kedua di Arafah ketiga Tawaf Iqabah ini tiga mesti bersusun Tawaf tak boleh lebih dulu dari Arafah Tawaf Haji tak boleh lebih dulu dari Arafah dan Arafah tak boleh lebih dulu dari niat tiga perkara tapi ada dua amalan lagi, yaitu bersa'i dan mencukup. Bersa'i dan mencukup ini boleh didulukan. Bersa'i boleh didulukan dari Arabah. Boleh. Kalau awak buat tawaf kudung, awak buat tawaf selamat datang, bahkan itu yang abdal, itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buat gitu. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi awak dah buat rukun yang keempat, ya. rukun yang pertama niat, rukun yang kedua arafah, rukun yang ketiga bawa, rukun yang keempat kain. Awak buat rukun yang keempat ni sebelum rukun yang kedua, boleh sebelum arafah, awak dah sain dulu boleh tetapi dengan syarat sa'i itu tak boleh dibuat bersendirian ke kena beriring dengan tawaf tak ada awak datang masuk safa awak nak sa'i saja begitu belenggu ada tak ada tak ada ibadah sa'i yang bermandiri ibadah sa'i mesti beriring dengan tawaf dan ibadah sa'i ini hanya beriring dengan tawaf haji atau umrah Atau tawaf hudu Lain tawaf tak ada tawaf Barangkali orang nak buat amal ibadat Nak tambah ibadat lah Dia umrah pun tidak Haji pun tidak Tidak ada kat Mekah Dia kata saya nak pergi tawaf Sunat Bila-bila dia masuk ke Abah Dia tawaf Lepas tu dia kata lepas tawaf saya nak tanya Tak ada sunat Tak ada sunat bila ah Tak ada orang buat tu Eh, ini saya dah tawaf, saya apa salah. Tak ada. Sa'i Ta hanya untuk haji atau umrah. Dah. Tak ada haji, tak ada umrah, tak ada sa'i. Tawaf ada. Tawaf maksudah. Ha. Jadi, sa'i haji ni boleh didulukan. Apa hikmat didulukan sa'i haji? Kerana, untuk menjaga tenaga. Menjimatkan tenaga dia. Sebab kita baru datang ke Mekah, tu, kita fresh lagi. Dia bilang, Ah, senang, belum, belum penat lagi Jadi awak dah buat kawar dulu Awak buat sa'i Tapi sa'i tu niat Sa'i hajj yeah. Tapi walau macam mana pun Amalan-amalan uh, haji ni Tak ada yang wajib niat tersendiri berdiri Misalnya nak tawaf Kena niat Tawaf haji kena niat Tawaf umrah kena niat Tak payah Kalau niat bagus Tak niat untuk apa Kerana dia sudah masuk dalam niat haji. Bila awak kata nawaitul hajah, akhram subhanillahi taala masih Aku niat haji dan aku ikhram dengannya. Semua amalan itu dah masuk. Jadi tak payah diniatkan secara khusus. Macam kita semaya, Allah Hu Akbar sudah niat semaya. Doa hormat atau apa, ha, tak payah lagi bila rukuk nak niat, semai Allah nak niat. Tada, semua sudah termasuk dalam niat yang berlaku. Ha, tapi kalau niat tu boleh juga sebab ada dalam kitab kita disebutkan niat tu tapi niat entah je ya. Dia buat tawaf dulu. Lepas itu dia buat sa'i haji untuk menjimatkan tenaga. Sekira-kira dia dah penat nanti dari Arafah, dah pergi Mina, dah melontar Jamrah Akabah, sudah bersenat tu. Buat tawaf saja lagi lah. isi tak payah buat lagi. Ha, kerana awak dah buat sa'i dulu. Dan itu afdal, lebih afdal. Dan itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tapi ini hanya dalam amalan haji lah dan itu pun kalau awak ada tawaf wuduh kalau awak tak ada tawaf wuduh tak boleh lah buat tak itu jadi itu sa'i didahulukan daripada tawaf daripada arafah pun daripada arafah tapi dia selepas tawaf wuduh dan bercukur Becukur boleh dilakukan dari bawah. Ini namanya tahalul awal. Ha. Padahal kalau ikut sistem cukur tulukan yang akhirnya, kan? tapi boleh dibuat semua bahkan itulah yang sunat itu yang Jadi awak keluar dari Arafah, pergi ke Muzdalifah, sampai ke Mina, luntak jamdatul An-Nabawah, cukup dah cukup, buka pakaian ekral, mandi, bersihkan badan pergi tawaf tanpa ikhraf tunggu pekah tawaf tanpa ikhraf dah bukan ikhraf dah jadi tawaf cukup-cukup uh, dulu ya kemudian pergi tawaf ke pekah lepas tawaf kalau belum saing saing kalau dah saing sudah habis tawaf saja sudah tak ada saing lagi Ah, itu satu cara ya afdal itu namanya pakai tahallul awal Tahalul awal Haji ni dua tahalul Tahalul awal, tahalul sani ya. Tetapi kalau sudah tahalul awal Tahalul sani tak ada lagi ha, Jangan pula kita barangkali lepas kita tawaf Kita sahih lepas sahih, cukur lagi Tak ada cukur lagi lah dah habis. Kalau awak belum sahih pun sahih lah Tapi cukur tak ada lagi Kalau awak dah cukur di mana Di mina masa belontar, jam, lepas, lepas, lepas, berapa? Apapun jadi itulah rukun haji. Ya. Enam perkara. Niat. Hukum. Tawaf. Taib. Bercukur. Tertib. Nah, tertib tu bukan pada semua. Ya. Tertib pada tiga. Niat. Arafah. Tawaf. Ini mesti bersusun. Niat tak boleh lebih dulu dari arafah, Arafah. Tawaf tak boleh lebih dulu dari Arafah. Jadi, nombor satu niat, nombor dua arafah, nombor tiga tawaf usabah. Bercukur, boleh diselang. Sa'i boleh dilakukan, tapi dengan syarat awak ada tawaf Ya, Dan ingat satu masalah ni, iaitu Sa'i tak ada Sa'i sunat nak Sa'i-Sa'i saja begitu tak ada. Ya? Kalau awak orang tu Sa'i, maknanya sama ada dia kalau musim haji, dia Sa'i haji. Ya? Kalau dah habis musim haji, dia Sa'i umrah. Tapi tawah bila-bila aku nak masuk Kaabah Abah sunnah tawah eh? Penjelasannya Rukun yang pertama kita bincangkan Rukun yang pertama Iaitu niat Dan dinamakan juga berikhrah Berniat Dan berikhrah Dengan arti kata Masuk mengerjakan haji Itu niat haji Karena awak nak masuk mengerjakan haji Ibarat awak Allahu Akbar Nak masuk mengerjakan Salam Bila awak berihram Awak masuk mengerjakan haji Senat dilafazkan niat haji Ini tidak ada khilaf antara ulama Tentang lafaz niat haji Ya ada orang membincangkan tentang lafaz sembahyang usolli fardhu zuhri nanti dikatakan bidah. Ah. Ya, dan ada yang katakan haram lafaz usolli kerana tak ikut nabi, tak pernah lafaz usolli, ya? ah, tetapi tentang lafaz haji ini memang ada Nabi lafaz. Cuma lafaz Nabi itu tidak semacam lafaz kita. ini. ada tengah uh, apa namanya menyebut lafaz haji itu Nabi kata labaikal hajjan wa umratam itu pernah lafaz oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama mengatakan, Bolehlah kita niatkan dengan apa cara niat. Niat macam biasa. Nawaidul hajjah. Alhamdulillah. Kerana ada juga ruayat dalam lafaz itu. Termasuk perkataan nawaitul hajj. Ya? Niat haji. Bukan Allah. Niat haji. Ini kita bincangkan yang haji. Jadi niat haji ini memang ada lafaz. Didengar. Oleh. Sahabat Nabi pun. Lafaz. Ya. Lalu. Dalam lafaz niat kita ni Bila usali-usali Ini -usali, ada perbincangan lah Macam mana kamu usali Itu yang dikatakan kias Kias dengan lafaz niat haji Itu saja perbincangannya nah, itu jadi perbincangan satu tu ha, Jadi bahas Jadi satu macam polemik Jadi macam-macam-macam lah ha, Bikin risalah, bikin apa semua sekali Itu semua saya kira tak burulah Yang nak usali-usali Yang tak usali pun Terserah atal dia niat saja Yang pentingnya niat tapi tentang tentahan ini sunah dilafazkan ya. Lafaznya nawaitul hajj wa ahramtu bi lillahi ta'ala. Aku niar haji dan aku ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Atau apa saja niat yang seumpama. Kalau so, kita kata aku sambut seruan-Mu ya Allah, aku berniat haji kerana-Mu. Boleh. Dah masuk. Ah, ha, bila awak dah niat tu? Dah lah masuk dalam ibadat haji. Dan haramlah atas hawa perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang sudah haji. Atas orang yang sudah ikhrab. Ya? Ini masalah yang timbul. Ada orang kata dia nak niat dari rumah. Masa dia keluar tu Kalau nak niat, haji. Boleh. Bermakna dia niat tu jauh dari mitra. Jauh itu mitra tu sampai lagi tu. Tapi nak niat dari rumah. Boleh. Tapi ingat, bila dia sudah niat, bermakna dia sudah masuk ke dalam ikhrab. Haa dan sudah terlarang atas dia perkara-perkara yang dilarang atas orang Dari rumah dia keluar dan niat sampai ke Mekah dia sudah niat, sudah ihram tu sudah ihram. Ha, tapi kalau dia setakat pakai pakaian ihram belum niat, tak boleh ada orang bersedia dengan pakaian ihram. Nanti niatnya bila? Nantilah agak-agak satu jam nak sampai ke Mekah atau ke Jeddah baru niat, dijatuhkan niat dalam kapal terbang apa. -apa. Ah itu boleh. Pakai ihram, tak kira lah. Bila-bila orang -bila pakai, pakai ihram. Sekarang pun nak pakai ihram. Tapi kalau nak pakai ihram sekarang, awak niat omrah. Awak kenalah pergi sana. Dan ini tak memang. Niat haji tak pakai lah. Niat haji tak boleh. Awak niat haji sekarang bukan usium haji. Tak kena. Tapi kalau niat umrah, Tak masuk ihram. Tak jadi pergi. Kena tak sama lezak. Tak masuk dia. Sebab niat omrah, bila-bila pun boleh dijatuhkan. Nah, itu niat. Ya. Perkataan berikhram, mengandungi dua pengertian. Berikhram. Ya. Mengandungi dua pengertian. Dalam haji ini. Amma dalam sembahyang kita, takbiratul ikhram. Satu pengertian. Maknanya dengan takbir itu, Allahu Akbar, syaramlah atas awak, membuat perkara-perkara yang membatalkan. solat. Dan awak dah masuk dalam salat. Awak terikat dengan syarat dan rukun salat. Satu maknanya. Tapi dalam haji ada dua maknanya. Bila kita kata si pulan itu berikram. Maka pertama bermakna dia niat. Ya? Niat. Dia dah niat. Jadi ini dinamakan rukun. Kita kata si pulan sudah berikram. Maknanya dia sudah niat. Dah masuk dalam rukun haji dan makna yang kedua pula Meninggalkan larangan haji atau umrah Kalau kita kata Sibulan tu sudah ikhraf Dengan arti kata Meninggalkan larangan haji dan umrah Maka itu tidak merupakan rukun Tetapi ia termasuk dalam wajib haji Maksud dalam wajib haji Kata lah satu orang tu dah niat ikhraf dia dah masuk dalam ibadah lah? haji Tak boleh keluar Ibadah haji ni tak masuk tak boleh keluar ha? Keluar ada syarat-syaratnya Ada peraduran dia Tak boleh kata dah ihram Tak jadi tak balik kampung Tak boleh, tak boleh. Satu satu ingat ya? Mesti teruskan Andainya Amalan haji awak tu rosak pun. Awak kena teruskan juga. Dengar rosak-rosaknya tu. Tak boleh niat. Niat baru. Katalah. Misalan. Coba contoh. Satu orang pergi suami si. Ya. Dia haji. Dia ikhara haji. Sampai di sana. Sebelum Arafah. Dia bersatu. Suami isteri. Sebelum Allah lah. Bersatu. Batal. Haji ni yang berhukum. Patal. Haji. Matal. Ini kita dah bincang ya. ya. tadi. Masa kita dah bincang. bincangkan. Patal lagi. Tato di sini kan, oleh Allah. Saya dah beri kata, saya bincangkan. Matal haji. Tapi. Dia kata masa Allah masih ada lagi. Belum lagi. Katalah dia sampai sana. Awal dulu hijau. Ha. dia melakukan dah bel ikhram dia kata haji awak rosak haji awak oh dia kata saya niat balik lah ikhram balik macam orang semayang bata tak boleh tak boleh awak kena terus dalam haji yang rosak Kena terus Dalam haji yang rasul. Tapi haji tu Tak kira haji Kira umrah saja. Dan awak nak tahallul, Macam mana? Awak kena buat amalan umrah Tahallul kena buat amalan umrah Arafah dah patah ya? Tapi awak pergilah ke mina melontar apa semua Lontarlah itu semua Dah tak ada pakai lagi ya? Tapi awak kena tawaf Kena saing Kena bercukur. Ya. Amalan Omrah. Banyak jam. Dan haji ni kena kawal bawah depan. Ha. Walaupun dia kata, eh masa haji boleh lagi ada Arafah. Belum habis lagi. Belum masuk Arafah. Ini baru-baru turun hijau. Saya boleh pergi Madinah. pergi Jendal dunia balik. Tak boleh. Tak boleh. Ah ha, Itu kita kata. Ini satu perbezaan. Amalan haji. Dengan. Amalan-amalan ibadah yang lain. Omrah, oh, om juga tak boleh batalkan. Kena teruskan. Om oh, nak batalkan kita bayar dah. Itu niat. Tak boleh batalkan. Tetapi kalau jemaah haji itu atau orang haji itu membuat larangan-larangan yang lain daripada bersatu sebelum Arafah bersatu sesudah Arafah tu ada kelenggaran ni, haji ni misis sah. jangan sebelum Arafah katalah orang yang haji tu sudah ehram, tapi pakai bau-bauan ya. dia mandi macam biasa pakai basah wangi. bila dia tengok dia berjukur, eh ini awak lah mihram eh. dia buat sahaja macam kat rumah dia Ah. Ha, macam biasa. Dia nak pakai seluar dia pakai. Tak boleh dalam ihram. Tapi adakah itu membatalkan ihram? Tidak membatalkan ihram. Haji ni mesti sah. Sepatutnya kita apa? Kena dad. Pakai bawahan satu dad. Suka satu dad. Pakai seluar satu dad. Ah, dewek-dewek dadnya. Maksud dia badan boleh bergerak tapi haji dia mesti sah. Jadi yang merosakkan haji ini... dua. Satu... dan botak butang. autun. Butang, botak batakan haji. Itu saya dah kita dah bincangkan mula-mula sekali dalam syarat wajib haji. Cuma ada orang yang boleh ambil kesempatan Arafah masih ada. Ni kita kena ingat masalah ni saya dah terangkan. Ya. Kalau seorang kanak-kanak yang kita bawa umurnya katalah 9 tahun dia belum balik sampai di Mekah dia sudah ikhra dan sudah pergi Arafah tiba-tiba ya. di tengah-tengah Arafah tu balik dia. Ha. balik tadi haji dia niat tu kira haji dia sunah kan dia belum balik, tapi sedang dalam Arafah tu sampai umur dia balik, misalnya lah macam mana boleh balik tadi Kira-kira hari bulan, tak? Kalau kira-kira bulan, kita dah boleh sempai lah kan? Ini dia lah. Katalah, budak perempuan umur 9 tahun, sebelum dia pergi, itu belum balik lagi, sampai kat sana, Misi ada Arafah, sudah niat dia. Dia sudah niat haji. Tapi Arafah meseh ada, datang hal. Datang hal. Dia baru niat. Dia baru niat. niat Arafah. Jadi haji, haji dia, haji wajib. Haji dia, haji rukun Islam. Betul tak? Maknanya dia sudah haji seperti orang balir. Kerana dia balir di Mekah. Misyih ada Araba Dia itu saja boleh. Atau pun tak laki-laki. Dan juga dikiaskan orang gila yang kita bawa. Bawa orang gila. Masa dia ni Arab tu bawa gila. Sampai ke Mekah tu mana sehat orang abiat. Tak ada gila lagi. Arafah minta ada. Kita kata berbaharui niat. Di Araba, Haji Awak jadi Haji orang normal sekarang bukan gila lagi. Fah, Haji Awak, wajib. Ah. Itu sahaja masalah boleh membaharuin niat di Araba. Masalah orang yang belum balik, atau masalah orang yang belum uh, cukup awang gila yang susah bishio Tapi orang yang rosakan hajinya tak boleh kata saya nak jumpai lah. Eh, nah. <laughs> tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Ah. Masih terus, Haji rosak kena ganti haji kena ha? hmm. jadi itulah makna ikhram yang kedua meninggalkan larangan-larangan ikhram ya? niat ikhram haji niat ikhram haji mestilah dijatuhkan setelah masuk waktu haji iaitu mulai daripada awal syawal hingga sejurus sebelum pajar 10 Zulhejah itulah masa haji Sebagaimana awak tidak boleh niat semayang zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Tak boleh niat semayang asar sebelum masuk waktu asar, Begitu juga awak tak boleh niat haji sebelum masuk waktu haji. Waktu haji dari awal syawal. Antara dua hari itu. Awal syawal 10 sekejap. Hari, hari puasa hari haji. Tengah-tengah tu musim. Musim haji. Jadi kalau takdirkan awak masuk Mekah satu hari bulan syawal awak kata Nawaitul hajjah, aku niat haji dan aku ikhram dengannya kerana Allah Ta'ala awak pun masuk pergi tawaf hudu awak pun sa'i jangan buka ikhram awak kena tunggu dengan ikhram sampai sembilan zulhajat ha. bolehlah, suka dia ha. jadi syawal zulkaidah tak boleh patah Jadi tak boleh niat haji. Kalau oh, tak niat haji, kena terus. Sampai 9 Zulhejar. Tapi awak kata, saya tak boleh tahan macam mana? Niat omrah lah. Ha. Niat omrah. Lepas itu duduklah kat Mekah tu. Sampai 8 Zulhejar, 9 Zulhejar, pergi arah lah. Buat haji, ni, haji dari rumah awak. Tak kena dam. Tapi kalau dia kata, saya nak keluar. Boleh, tak kena dam tapi. Awak datang ke Mekah bulan syawal awak niat haji awak niat omrah duduk satu bulan kemudian kata nak pergi badinah pergi badinah duduk kat sana kemudian masuk mekah niat haji tak ada dam, tak ada dam itu pun tamatok namanya haji tu haji tamatok ya, kerana membuat umrah dalam bulan haji tetapi bukan semua tamatok kena dam ingat ada tamatok yang tidak kena tak iaitu kalau awak keluar dari mekah Buat niat haji dari dua marhala atau lebih. Atau pergi ke mana-mana Mita. Niat haji dari Mita. Boleh. Ini orang buat dengan setelah. Nanti dua. Tak kena tahu. Jadi niat haji dijatuhkan di antara awal syawal hingga seterusnya sebelum pajar sebelum terkejah. Kemudian dalam masalah niat ini harus menggantungkan niat dengan ikram orang lain yang tidak diikutnya. Boleh. Boleh. Dia nak ikut satu rombongan, rombongan itu dah pergi dulu. Dan dia pun tak tahu ini rombongan niat omrah dulu ke, niat haji dulu ke, tamatok ke, ifrat dia tak tahu. Dia nak ikut sama. Kalau dia orang tamatok, dia tamatok lah. Kalau dia ifrat, ifrat lah. Nak sama. Nak sama ikut grup. Ha, dia boleh menggantungkan niatnya. Bumpamanya, ia berkata, aku berniat dan berihram dengan ihram si fulan. Siapa si fulan itu? Suami dia. Kan sedara dia, dia nak ikut. Dia nak ikut. Boleh. Masa dekat mitra dia niat begini ha, Sampai dekat sana dia pergi jumpa lah Carilah tanya awak sekarang niat apa ni Dia bilang kita tak bantuk ha, Saya tak bantuk lah ha. Pasal awak dah mengaitkan Kalau awak tak kaitkan tak boleh Katalah awak terus niat Aku niat umrah Tuhan hadis tak bantuk lah, namanya Sampai kat sana tanya kawan Eh kita ihram dan kita ifrat semua ha, Awak dah tak bantuk Macam mana ha. Tapi kata ulama' boleh juga tukar kalau sebelum tawaf. Sebelum tawaf. Boleh. Bukan tukar. Masukkan sekali niat haji. Jadi ifrah. Ha. Masukkan sekali niat haji. Jadi ifrah. Ya. Ifrah. Tak boleh jadi tamatok. Ifrah. Tak boleh jadi tamatok. Tamatok boleh jadi ifrah. Selagi awak belum bertawaf. Ha. Bila dah tawaf selalu. Itu tadi kita akan bincangkan dalam bab haji ifrad. Ini kita bincangkan tentang niat. Boleh niat dengan dengan bersyarat dengan orang lain? Boleh. Ha. Ini kita macam mana kita dapat ni? Kerana sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada ni, yakni kepada siapa Abu Musa Al-Asy'ari, "Bima ahlalta?" Dengan apa kamu mulakan ihram? Jawabnya saya bertalbiyah dengan apa yang dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaani dia bermula niat tu dengan talbiyah labaikallahu ma labaik tapi dia sebut bima ahalla bihi nabi Dengan apa yang diniatkan oleh Nabi. Sehingga begitu. Masa tadi terlambatlah. Dia terlambat waktu lah. Musa ni terlambat. Sabda baginda kata Ahsan bagus kata Nabi. Sudah niat begitu maknanya niat ikut Nabi. Tuh bilbeit, dan bil Safah, al-Marwah, wa Ahlul. Masuklah ke, ke, ke Makkah, dan tawaf di Ka'bah, Sa'i dan bertahalul Jadi maknanya, dia ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan halul itu. Ini maknanya apa? Bukan dalam Haji, dalam Umrah, jadi ya, terlambat. Jadi maknanya uh, Nabi buat tu, buat apa tu dulu lah. Dan dalam satu riwayat dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamahu jaa bahawa beliau berkata aku berihram dengan ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam aku niat ihram mengikut ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus berihram atau berniat dengan besyarah. ini juga perlu kita perhatikan ya? Kalau takut ada apa-apa hal yang berlaku pada orang perempuan itu sama ada dan niat nanti takut dalam haid boleh mengendalikan boleh mengendalakan atau takut sakit atau takut ada apa-apa hal berlaku terpaksa batalkan niat. Natukannya, natukah niat ya. Misalnya dia berniat begini. Ya, disarankan niat haji yang menukarkannya menjadi umrah jika ia sakit umpama ia berniat kalau aku sakit, aku jadi halal atau aku keluar daripada ikhraf ya. jadi masih dia berniat aku niat haji tetapi kalau ada unsur aku nak tukar dalam niat, dalam lapar saya mati. boleh, boleh ini semua kemudahan diberi kerana uh, mungkin orang tu bila dah berniat Timbul masalah yang dia terpaksa tukar. Ataupun terpaksa balik. Kalau tak ada syarat, dia kenalah buat dam atau sebagainya. Tapi kalau ada syarat, tak ada masalah ini. Tak ada masalah. Ha, Cuma niat yang macam ini, banyak orang kita tak tahu atau tak berani nak buat. Boleh, masalah. Yes. Maka keluarlah ia daripada ihram dengan sebab sakit itu menurut tal yang asah. As yang ini tal yang lebih kuat. Dia boleh keluar. Jadi bila dia sakit, tak jadi nak ikhram. Dia nak balik ke apa, boleh. Ada orang yang ihram sampai sana. Sakit tak boleh tahan. Sebab-sebab balik semua. Ya. Jadi macam mana kalau dia tanya? Kalau dia ada syarat ni, eh? tak apa lah. Bukakan dia tanpa apa-apa perkara. Balik. Sebab dah syarat dalam niat. Andainya ia syaratkan dam, kenalah ia bayar dam. Nah. Kalau tidak disyaratkan tidaklah kena dam. Misalnya dia kata aku akan keluar kalau aku uzur akan keluar dari ihram tanpa dam. Disyarat begitu. tanpa dam, Tak Ah. Ha. Ini kemudahan yang diberikan. Jadi bermakna di sini, awak masuk dari haram, awak dah faham semua hukum-hukum, ya? ha. dan awak jalankan hukum itu, mengikut sebagaimana yang terang kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andainya ia syaratkan, Ada syarat dam kena dam Tak ada syarat dam tak kena dam ya? Orang yang berihram tanpa syarat Macam biasa Kita pergi haji berihram tanpa syarat Kita niat saja begitu Kita tak ingat pun nanti ada unzur ke ada apa ke ya? Macam mana Kalau berlaku unzur Orang yang berihram Tanpa syarat tidak boleh Bertahalol dengan sebab sakit dia mesti bersabar hingga selesai amalan haji atau umrah sebab orang sakit pun boleh buat haji dan boleh buat umrah ha. dan katalah orang sakit tu di hospital masa orang di Arafah semua dia di hospital kalau nak dapatkan dia haji, bawa lah pergi pergi Arafah walau lalu sekali pun ya. boleh dalam imbalans lalu di bumi Arafah tapi dengan syarat masa dia lalu tu dia sadar itu dia di bumi Arafah jangan koma kalau koma tak sah sebab syarat dia di Arafah tu kena orang tu apa orang yang ingat kalau koma tak boleh sakit tak boleh jadi dibawa lalu saja di bumi Arafah ambilnya lalu mesti beritahu dia sekarang kau berada di Arafah sudah balik ilqus kita tak dapat Arafah sebab Arafah ni sekejap pun jadi jadi Lalu pun boleh. Dapat haji. Tapi kalau dia tinggal kat hospital di, di luar bumi Arafah. Tak dapat Arafah. Ya? Ah, jadi orang sakit. Tak payah batalkan haji. Kena bersabar. Kalau luput masa haji. Dibuatnya Umrah. Katalah dia duduk di hospital. Tak dapat pergi. Atau dia. Tak ingat lagi. Ya? Koma. Unconscious. Lepas itu Dia. Baik. Arafa dah habis. Dia buat umrah. Dia buat sa'i, cukur, tahallul. Ya? Dan bayadab. Ah itu cara. Dalil harusnya berihram atau berniat dengan syarat ini ialah satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma. Ini ada satu riwayat bahwasanya Zubaah binti Zubair telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata ini seorang sahabat wanita perempuan wahai Rasulullah sesungguhnya saya tidak melakukan haji bolehkah saya buat syarat ditanya nabi boleh buat syarat atau tidak sabda ya na'am kata nabi boleh buat syarat katanya bagaimana saya harus berkata sabdanya sabda nabi Boleh, katakan lapaikah mahalli min al-ardh haitsu tahbisuna aku sambut seruanmu ya Allah tapi aku halal di mana-mana bumi kalau aku terhalang itu maksud daripada jadi kalau ada terhalang sakit atau apa atau uzur tak dapat nak teruskan aku halal di situ atadami itu caranya nabi ajarkan ini boleh dibuat ya oleh pesan saya, ada dengar satu berjual katanya Ada beberapa orang Yang pergi Ikhram omrah ya? Ini ada seorang Beritahu saya bahawa Kerja-kerja kerja, -kerja terbang ya? dia sampai jeda Nak ambil peluang nak pergi Mekah Sebab itu tak jauh Nak buat omrah Siba-siba ha. Ada di antara mereka Yang sudah Nia sudah ekrah uzur, belum buat uzur. Tak boleh tolong, tak boleh. Oh, aku kena buat tap sabit, tolong tolong. Ya. Abi dah tunggu uzur, mana boleh tunggu sampai tujuh hari? Kita bantu nak balik itu kali satu lagi. Atau boleh mana satu tiga? Hari? Ah dia tu buka RM kita jadi RM kita uzur. RM eh, tak boleh, kita niat <laughs> Sudah, dah niya. Kena tunggu. Kalau dia kata macam mana Saya nak tumpu Saya nak balik Saya nak kerja Siapa nak jaga Ah, ha. Kena sembelih dam Itu dam namanya Dam Ah, ha. Dan kena bercukur Jadi sembelih dam bercukur Cuma awak tak dapat Buat sawah sama apa Dah Jadi awak berukun Omrah ni dua je Niat cukup. Ha. Baik tu balik kampung ha. Kena bayar Dam Jangan orang pun tak tahu ni apa bayar dam semua Ah ini masalah tak Mana hotel saya nak kak jalan Saya nak kak jalan hotel Saya nak kak jalan hotel Ah kak jalan hotel Ha itu wakti lah Kena cari kena tiara Tetapi kalau awak pakai niat ni Ya Aku ikhraan umrah Dengan syarat kalau uzur Aku tahalul Tak Tanpa dam Tak payah Ah ha, Dengan syarat Kalau aku uzur Tahalul Bilang dalam niat tu Tanpa dam Tak payah nak beritahu kami Tapi, ingat Bercukur Wajib cukup saja Sebab cukup tak ada halangan apa-apa Bukan, ada tiga yang buat Bukan Kena bayar tak Saya dah syarat tanpa-tan Okey Nah ini boleh Dibuat Jadi kena ilmu Jadi kena ada apa Ada ilmu Tak ada ilmu tak tahu Dia mesti mau belajar. Jadi, begitu juga Siapa-siapa Kata lawak pergi cerita Hati bisnes Ya eh? Nak niat omrah Entah macam mana Urgent Kena balik Kali pun Masalah Ini dah niat omrah hmm. Nak masuk buka Tapi urgent Kena balik sekarang juga Kalau kau berterbang Bakal kalau pergi omrah Ada masalah kan semua Pakai niat Cukup Buka baju balik Pakai baju biasa Sebab bila awak ada Kau nak pakai haram lah kan Ini ha, nak buka baju Ini nak pakai biasa ni kena syaratnya Ini satu daripada cara yang mudah ya. Tapi dengan syarat bila awak niat tu awak kena jaga ni. Jangan terlepas niat ni ya. Nah, jaga. Nah, itulah sedikit tentang niat-niat ihram ya. Kemudian nanti kita bincangkan sunat-sunat ihram ya. Nah, sebelum itu ada apa-apa nak tanya? Ya. Mengenai tawaf haji. Ya. Mula-mula melengahkan tawaf haji yang ini daripada hari 10 itu misalnya, dia yang afdalnya tawaf haji ini dibuat pada hari 10 afdalnya dari, Muzdalif, dari Arafah pergi Muzdalifah, pergi Mina, Runtar Jamrah Cukur pergi tawaf, dia yang afdal hari 10 itu sendiri ha. tapi kalau ya. Kalau misih dalam hari Apa namanya haji Sebaik-baik habis hari tersik'ah pergi Itu belum ada apa-apa patut -apa Tapi kalau kekak daripada itu makruh, Kurang patut Tapi sebaik-baiknya bedaya Tapi haji yang tetap Itu pun Kalau tak ada uzur. Kalau ada uzur, tak apa ha. Katalah jimina awak sakit Sakit Masuk izinkan Dua setiap seminggu. Kau pernah pak? Tak ada bawa. Dan tak ada, tak ada kurang pahala. kalau kalau uzur, ini yang kurang pahala ni kalau tanpa uzur, senajarnya. Ya, itu kan lain lagi. Ya. Haji Fadzil. Haji Fadzil. Haji tamat tak ada sah haji. Hajinya eh uh, sah hajinya belum dibuat lagi. Kalau tamat haji belum buat. Ya? Ha. Tak ada. Sudah saya kata tadi tak wajib tapi tu sunat tu sunat dan lah niat. Bila kita niat haji Tawaf itu haji wakrah tu Taala. Aku ni haji dan aku haram dengan nyerana Allah Taala. Termasuk amalan haji meskipun. Ah, ha. cuma satu saja yang tak masuk, yang kena niat. Tawaf wada. A. Tawaf wada. A. Tawaf selama tinggal. Ah, ha. itu kena niat tersendiri ya. Ingat? Tawaf selamat tinggal kena niat tersendiri. Tawaf bila masuk, tawaf tu ada niatnya. Ni. Baca lagi. Tawaf wada ni. Dia tidak terikat dengan haji dan tidak terikat dengan umrah. Soalannya saya kata tadi, siapa-siapa saja nak meninggalkan Mekah walaupun bukan orang yang buat haji, orang Mekah tu sendiri nak keluar Mekah, kena tawaf, wada. Jadi dia merupakan satu kewajipan yang tersendiri. Ha, cuma jamaah haji tentulah wada juga, bukan? Tangan-tangan wada apa yang meninggalkan Mekah? Tapi dia tidak langsung berkait dengan haji. Maknanya uh, Tersendirilah Siapa-siapa saja. Dan satu perkara di sini Bila kita masuk Mekah ni Wajibkah kita Niat haji atau umrah? Ini ada hilang mak. Yang maktamat dalam masalah kita Tidak wajib Maknanya kalau kita pergi Mekah Orang sibuk buat haji, kita pergi sana ada meniaga Awak tak niat haji ah, Tak apalah Baliklah, orang siapa pergi haji Niaga balik Ha. Tapi ada lepak mengatakan mesti sama ada haji atau umrah salah satu. Tapi yang mukbang dalam zaman kita tidak mesti, tidak mesti. Tapi allah. Ha. Kalau awak masuk buka buat apa masuk buka? Ada bisnes Ada orang yang nak dibagangkan barang nak saya, saya kamu kah? Atau nak pergi ziarah sahaja saya kamu kah? Bukan umrah tidak haji bukan masa haji pun. Atau masih haji. Tapi saya ada urusan. Saya belum nak haji lagi. Mungkin saya tak niat nanti kemudian. Ni jam saya belum masuk lagi. Belum niat nak haji. Bolehlah dia pergi. Tetapi sunat dia buat tawaf hudum. Tawaf hudum. Dah tak ada kena mengendalikan haji tawaf ni. Tawaf selamat datang. Sebab itu peraturan orang yang duduk di Mekah tu. Masuk Mekah. Pergi tawaf hudum. Kena niat dulu. Kena. Kena niat. Pasal dia tak masuk dalam haji dan balik wajib buat tawaf? Padah. Tak ada kena dengan haji. tapi mesti buat. cuma bila haji ni tawaf qudum masuk. Oh, padah sendiri. Dia tahu padah ini. Atau kalau sunat, awak dah tawaf haji atau eh, tawaf qudum sudah buat. Uh, kemudian duduk di Mekah lama nak tawaf. Kedua dia. Tawaf sunat. Ini ah. Kalau tidak awak keliling saja begitu tanpa Tak apa. Sebab ni nama lahmah lebih. Niat. Ah. Tahu ni. kena niat. Kena niat. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Ya Atau dia? Ha? Hajar Azmat. Tak dapat sium. Tak apa. Sunat. Mencium Hajar Azmat sunat. Ya kalau sana apa ko kita berhenti di sini nah Bismillahirrahmanirrahim wa ta'allamna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'na rabbi taqabbalna wa 'allimna wa qara'atillati fi wa 'ala alqadri yadhakkar rabbi wa fiqna wa fiqna lima darba bi qawlan wa fi'lan tarama wa rzuqil kullahu halalan da'iman wa qillah 'ulama mahdhab bil khayr wa ربنا اصلح لنا كل شؤوننا واقرضنا الغ난 من كل دين يرضى عنا ربنا كل الديون قبل ان تأتيها رسل المرون وارزقنا كرم من جاد برحمه الله تعالى مستقر من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب به للناس شفاء وعلى الاله الكرام شرفا وعلى صعب المصابين ولا الحمد لله رب العالمين